Szente B. az első é. Székely Kereszt úr 1996. Felolvassa Bakonyi Orsolya. Elő és utószú gyanánt E az embernek fájdalom, mert az állattal szemben ember voltával kérkedik, s annak boldogságára mégis féltékenyen tekint, hiszen egyedül ezt akarja. Élni az állathoz hasonlóan, nem élet untan és fájdalmak között, s mégis hiába akarja, mert nem úgy akarja, hogy az állat. Meg is kérdi egyszer az ember az állatot. Miért csak bámulsz rám? Az állat akar is felelni, akarja mondani, onnan van ez, hogy mindig nyomban elfelejtem, amit mondani akartam. Ekkor azonban ezt a választ is elfelejtette és hallgatott, úgyhogy az ember csak álmélkodott rajta. De álmélkodik önmagán is, hogy nem tudja a feledést megtanulni, és mindegyre a múlton csügg, bármi messzire, bármi sebe sem fusson is. A lánc vele fut. Friedrich Nietzsche